Hirugarren unitatea, C atala. Nik ere blogari izan nahi dut. Gaur, habildua saioan, orain dela 10 urte blogari lanetan hasizen Elaia Arregirekin hitz egingo 두고. Egun honelaia, gaur egun interneten gai askori buruzko blogak aurki ditzakegu. Hain artean zer egin behar da arrakasta lortzeko? Gauza asko izan behar dira kontuan, baina nik uste dut oso garrantzitsua dela blogerako aukeratzen dugun gaia. Lehenengo zer buruz idatzi nahi dugun pentsatu behar dugu eta horri buruz dauden blogak irakurri behar ditugu. Ondoren guk zer gehitu dezakegun, edo nola osatu dezakegun pentsatu behar dugu. Ezer berririk eskaintzen ezpadugu zaila izango da arrakasta lortzea, originalak izatea beharrezkoa da. Behin gaia aukeratuuta zer gehiago izan behar dugu kontuan. Nire ustez ez da komeni post luzegiak idaztea. Pertsonok ez duugu denbora bora gehiegi izaten, eta testua luzegia bada, baztartzeko joera daukagu. Gainera eduki multimediak, argazkiak, bideoak, aurkezpenak, txertazeak erakargarriagoa egiten du bloga. Gaur egun errazagago kontsumitzen ditugu horrelako edukiak. Beste horri alde batzuetara bideratzen dituzten estekak jartzea ere komeni da. Gure bloga informazio garrantzitsurako sarrera izateko. Nola idatzi behar dugu blogean? Nik esango nuke idazkera pertsonala erabiltzea komeni dela. Pantailaren atzean pertsona bat dagoela erakutsi behar dugu. Komunikazio hotz eta urrunaren garaia igaro da. Eta jakina ortografia zaintzea ezinbestekoa da. Lan handia ematen du zuk daukazun bezalako bloga mantentzeak. Bai, ez da erraza, baina nik oso gustura egiten dut. Komeni da astean behin edo bitan eguneratzea. Hau da, gauza berriak idaztea eta blogariek idatzi dituzten iruzkin eta iritzia irantzutea. Bestela jendeak interesa galduko du eta ez da blogean sartuko. Nik astean bitan egiten dut, baina aitortu behar dut ordu asko eskaintzen dizkio dala blogari. Ongi da, Helaia, jarraitzaileak lortzeko beste zerbait gehitu nahi duzu? Ez nituzke sare sozialak aipatu gabe utzi nahi. Jende askok horietan izaten du gure blogen berri. Beraz, oso garrantzitsua da sare sozialetan parte hartzea gure bloga ezagutarazteko. Seguro, blogaria siberriei oso ondo etorri zaiela, esan diguzun guztia. Mila esker eta segibizkor blogarekin. Mila esker eta alaster arte.